פרק ה' ונעמן שר צבא מלך ארם, היה איש גדול לפני אדוניו, ונסו פנים, כי בו נתן אדוני תשועה לארם, והאיש היה גיבור חיל מצורע. בארם יצאו גדודים, וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, ותהי לפני אשת נעמן. ותאמר אל גבירתה, אכלי אדוני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 ויבא הספר אל מלך ישראל לאמור, ועתה, כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי, ואספתו מצרעתו. והיא כקרוא מלך ישראל את הספר, ויקרא בגדיו, ויאמר, האלוהים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אלי לאסוף איש מצרעתו, כי אך דעונה וראוו, כי מתענהו לי. ויהי כשמוע אלישע איש האלוהים, כי קרע מלך ישראל את בגדיו. וישלח אל המלך לאמור, למה קרעת בגדיך? יבונה אלי, וידע כי יש נביא בישראל. ויבונה עמן בסוסיו וברכבו, ויעמוד פתח הבית לאלישע. וישלח אליו אלישע מלאך לאמור, הלוך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 יסלח אדוני לעבדך בדבר הזה. ויאמר לו, לך לשלום, וילך מאיתו כברת ארץ. ויאמר גיחזי, נער אלישע, איש האלוהים, הנה חסך אדוני את נעמן הארמי הזה, מקחת מידו את אשר הביא. חי אדוני, כי אם רצתי אחריו, ולקחתי מאיתו מאומה.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 כשלג.